Og så kan Nå, Jonas. Jamen, det er jo så vores lille. Podcast vores intro. Ja. Vi får se, om mekanikken fungerer. Og om vi kan synkronisere os med verden på nogen måde. Mm -hmm. Mm -hmm. Men det er jo ikke andet. Man må jo prøve. Det er jo ligesom en, en dans. Man og vi har vi har ikke forberedt noget. Så det bliver ja. sådan ud fra, ud fra højsten, hvad? Hvad der lige var der ja, altså, altså, i livet oh, ja. ja. i Mest for nyår, måske for min <laughs> <laughs> Eller leveren for min tid. Ja. ja, det kan jeg godt se. Ja. Jamen det, det er sådan lidt, når man, en sommerdag er taget ud på en cykeltur på mor og for, altså Uden kort, uden uh, Google Maps eller noget. Bare... Kører dig på en måde og lade sin nysgerrighed styre ind. Altså. på cykelsvuret, så kan ja. jeg en god leg. Jeg plejer at lege, med folk cykler med. Det er en sags papir. Så, altså, så, så vi spiller samtidig med en Nej, Nej, cykler. Du, du cykler med dit makke. Så kommer du hen til en vej, ja. Ja, og så ser man sted til et papir. Hvis. hvis jeg vinder, så drejer vi til højre. Hvis du vender, så kører vi ind lige et vej. Det ind. ved nærmest som terningmand det der. Ja, lige præcis. Og så ser man bare, <laughs> hvor man ender. Ja. Ej, det, det, er. Kan, det kan gå helt galt, det der. Det kan jo gå rigtigt. Ja, <laughs> det er en god måde at, at sådan lade det blive uvidt. Jamen det regner. Der er han skit mere sådan en der der ligesom føler min øh, løfter. Så altså, hvis jeg ser sådan en står i en øh, krydsvejere, så, så så tager jeg sgu gerne den lige spændende vej. Altså sådan her. Vårfin. Mej. Inddrager på mig på det mest... Øh, det er til subtil underbevidste måde, altså. Det kan være en lille sol, der er lige fanget nogle træer. Eller, eller en, en kat. kat, der lige viser over vejen, eller en lille fuglefløj, eller Det kan være et eller andet, der lige fanger blikket og drager en nærmere. Jeg var engang ude og gå med en veninde. Vi er bare i et af i sådan et boligkvarteret med høje hække. Ja. Og alt så bare en tid, Og så på et tidspunkt, så kommer der lige sådan noget om sin hjørne mellem, mellem hækkene der Så kommer der sådan en lille kat ja. Og vi kigger på den, og den kigger på os Og vi kigger på hinanden Og det er vi, ligesom, vi skal bare Vi følger bare den der der, så vi kan nok komme ud Det er ligesom i alle sjeven til ja. Lige præcis, Og så går ja. vi der efter katten, og det er som om, at den venter ved hver hjørne Så at vi skal gøre noget Og så følger vi den, og så kommer vi ud på den anden side, hvor vi var totalt Ja, og Så det er lige noget med et godt feeling ja. kan man følge katten ja men, chester um, chesterfield chester katten eller noget ja. Ja. ja men det så altså, det der med at sådan at mærke okay hvad for en vej virker det mere spændende det synes jeg er det jo en af at gøre på ja man kan også sige sådan er det, også sige. Generelt, at jo også livet generelt man prøver at følge det eller der er forskellige veje ligesom optræder foran en og, mm. og så er det svart til en selv at i bidden en man vil gå af. Men hvad så? siger du så at man bare skal følge den vej man synes der er mest spændende eller er man også nogle gange nødt til at følge en vej man godt kan mærke det er måske ikke lige det fedeste, men, men det er den vej jeg er nødt til at gå i den situation jeg er i lige nu Der er jo mange ting at påføre mig i sådan altså, den er jo lige fra til visioner ja, til vision, og til alverdens ting, til siger ja, ønsker, eller Ja øh, øh, altså der, der er tusindvis af ting, der påvirker en særlig handlingsliv så, så det, jeg tror ikke, man sådan kan skæbne snart for sig, og kanel for sig, så altså, det er Der er også nogen, de føler også en lyst i pligten, altså så det, det går jo begge veje på måder. Altså, at, at yes, nu gør jeg min pligt for fedet på landet og fem familier, hmm. samfundet og så videre der. Og på den måde, så, så er der også en lyst indgrund i det at opfylde pligten. At man ah, føler sig godt tilpas, at man føler sig som et godt menneske, når man gør de her opfylder den her pligt osv. Den første det er af det er, at præcis. Sit arbejde Lidt præcis, ja. Ja. gør det er en stunt, altså det kan da ligge en stor tilfredshed i, og der er sig. Og også en stor lyst i. Mm. Så, så, så jeg mener ikke man kan tegne skarpt op. Det er en stor kluder på med alle mulige ting der påvirker en. Altså som også og som forsvinder i det dobbelte rum. Jo, når man er gang med Fyr, øh, som øh, hans største eller hans hvad hedder det mål med livet det var at komme på kontanthjælp ja. det, det lyder da det lyder bare så nemt så, man får penge for ikke at gøre noget ja det var da det, det, var da det første det er bare at blive boende hjemme og være på kontanthjælp for at have penge ja. så, um, hvordan får man sådan en fyr til at sige jamen, okay det kan godt være at det virker som en vej men er der virkelig ikke nogen vej men det er jo, at spiller, han, han bliver træt af de længe der. Eller, du har ikke snakket med ham siden, eller? Nej, det er... Uh... Altså, jeg, jeg kan forestille mig. Han må synes, måske synes, det, det er rigtig fedt, den første måned, eller to. Og han kan måske sidde derhjemme og spille noget computer. Hvad man nu ellers gør, når, når man ellers sådan har... Ja, er, altså, der, man er, er fri for at få nogle ja. ting, der. Men jeg, jeg tror, at når han har spillet det... E så fæmpense for, for, for, for 120. gang, altså. Ah, så han så, så sgu fast i det her. han kædre i værste fald på ramte i en depression eller andre ting. Altså. Så det kan også så. være, at man ser nogle ting, som man ikke ser i, uh, altså i 9. klasse eller sådan noget. Så lige pludselig så får man øjnene op på, ej, der er også nogle piger, der er interessant. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver man også så gammel, at man tænker. Det kunne også være fedt at tage den her pige med et i stedet, hvor min mor ikke er der præcist øh, Og så begynder man at tænke og overveje som når man så er, man er nødt til at finde noget at bo i Hvordan kan det Og så kommer det, og så er du nødt til at have penge Det er jo også en måde at, altså, at løbe igennem sådan en, en muselaborant på Altså at så nå til et endepunkt, fuldstændig et endepunkt hvor, Hvorfra du kun kan gå tilbage igen altså, Hvorfor du kun kan løbe tilbage til, til hvor du startede eller andet. Hvad er ændepunktet, siger du? Er det konstant kontant hjælp? Ja, eller, du ved, altså, hvor man ikke i, har nogen... Altså, lidenskaber overhovedet til nogle forskellige ting. Altså, når man har kørt øh, træt i Netflix-serier og i computerspil osv., og, og bare... Øh, jeg står som som vi Altså, er, skulle noget til den ene punkt, hvad jeg sige Ja, når man har dyrket den der ja, lige præcis. vej som ja, var ja, altså så, så, så, så kan man kun øh, kravle tilbage igen, altså igennem den her øh, den her nu øh, vej, hvor der ikke er nogen. Simpelthen laver u-turn, og så ja, finder man ja, tilbage til en eller udgangspunktet fra det ene punkt af den her blinde vej her. Og der, der tænker jeg i hvert fald, altså jeg havde ikke i hvert fald lavet nogle, nogle ting Gået af nogle veje, hvor jeg er kommet ud til nogle Hvad kan man sige, altså, hvor de er blindt. blind ja, det, Og jeg, jeg havde tænkt, at, at, at hvis ikke jeg var gået af den ja. vej, så havde jeg måske ikke været så meget klogere Nej, bestemt altså, altså, Nogle det, gange er det nødt til ja. at lade folk gå ja, så ved man, at okay, det er den ender sgu blind med mig, så det er der sgu ikke nogen idé at og, og gå ned af den igen, altså så kan man sige det, ja, ja. Men, øh, men det er ikke altid, at du som udfordrende kan sige det til den person Så nogle gange er man nødt til at lade den person gå vejen og, og komme til den der dead end ja. Og så kan man så tage imod ham, når han kommer tilbage Uden den der, haha, hvad jeg? Det er, jo, det, er jo, det, ved jeg det er jo de her negativitetserfaringer, man, man selv må drage sig Ja altså. Det er... Præcis. Det, man er nødt til at have en fysisk forbindelse til det på en måde altså. ja eller med at, ikke, at, ikke at fortryde de veje, man har gået, fordi de har fået derhen hvor ja. man er. Det var her skæbne-begrebet kom ind i billedet, jeg sige. Skæbne? Altså forstået som det, at, at acceptere sin fortid, acceptere de valg, man har truffet. Ja. Og med andre ord, øh, som Nietzsche siger det, amour fati, enten skæbne. Det er flot. Altså forstået som, at, at du, skal, du skal simpelthen du skal, du skal elske og acceptere, at det, der skete det var bare nu engang sådan, det måtte ske. eller Ikke forstået på den måde, at det var, at, at det var determineret til, at det måtte ske, men med at, at nu skete det, og det må vi så acceptere, at det er nu engang uundgåeligt ja. en del af mit liv og mit, og, og mit forsatte liv. Det kan I op. Lige præcis. Det er min en skabende. Ja, ja, det, præcis. det Men, Så, så, man, så det, det er retrospektivt, hvis ligesom ja, man skal se det. Så længe man bare ikke det som en undskyldning. Eller sådan med, at det, altså, det er skabende, der vil, at, at jeg gjorde det sådan noget, sådan. Så er det som om man lægger ansvar på sig. Så det er jo ikke det skabende, der har gjort, at jeg er her, hvor jeg er øh, hvis du møder en, en eller anden nede i parken, mm. man spørger om. Nu er du sidder her i. I det halve år, jeg har boet ja. med jeg der, hvad det? Hvorfor sidder du der? Ja, der, der misforstår man det, fordi der bruger man det i en nutidskontekst, mm. og, og det, det kan, altså skæbnebegrebet hører udelukkende til fortiden, altså, det er, det er ikke noget, du kan bruge i, i din nutidsøjeblik eller i din fremtidsperspektiv øh, osv. Hvad med dem, der siger, at det er skæbne, der har det sammen? Det må være skæbne, der har brugt dig sammen noget af skæbnen, der gør, at vi de, ja. sidder her lige. Nej, det det altså for den det, det ikke det, øh, for det det ikke brud begrebet for det den nu der. så det er det er jo alle mulige tilfælde der der gør, at vi, vi sidder her nu og har det dette samtale være, her. Men men øh, men men bred ligger i at at vi simpelthen accepterer at at det var det det var sådan, det nogle gange måtte være. Altså, at, at vi accepterer, at ja, der, det har været anden mulige genvorlighed igennem. Og, og, og alt det summeret sammen, har ført os her til hvor vi sidder i dag. Mm -hmm. altså, og at vi sim, accepterer det med et dredigt et hjerte og med et, et kosmisk udblik på en måde. Accepterer det hele kosmisk udblik. Ja. Altså det der igen. Den der med. Så snakker man altså om det med kosmos, eller den kosmiske plan, med at det, det hele det har en mening, det giver mening i et større sammenhæng. Og jeg synes noget af, det, noget af det vildeste, det er jo så noget med at sidde og tænke på, er det ikke vildt, det kunne være den her situation, mm. er det ikke vildt at vi to sidder lige her lige nu? Kom og af, at jeg, vi kender den samme person, som har været ja. til den samme fest ja. Og du kender ham et eller andet sted fra, jeg kender ham et andet sted ja. Og jeg har mødt ham et helt tredje sted Og du har sikkert også mødt, ja Så det der med Og det var faktisk mine forældre, der sagde, at jeg skulle tage den ud, hvor jeg mødte ham Så kom vi at jeg mødte dig og sådan, lige præcis. Så hele det der med at Man har åbnet mange døre på vejen Ja, lige ja. præcis At det er helt utroligt, at man er, hvor man er Og også at under alle Altså under hele den der vej til hvor vi er, at vi ikke er kommet så skade eller døde endnu Det er også lidt uskroligt ja. Der er faktisk sådan øh, der er en dokumentar på YouTube tror jeg ja. Der hedder, jo lucky to be alive eller eller, eller oh, oh, andet oh, oh, oh. Hvor de sådan nævner, at chancen for at dine forældre, mm. de har mødt hinanden Og at de har fået et sundt barn ja. og blablabla bla, bla. Chancen for at du ikke er død i trafikken, mm. og chancen for at du ikke har fået en kokosnød i hovedet eller et eller andet den, og når man har set den der dokumentar færdig ja. om hvor lucky du er to be alive så er det sådan helt mindblav. Det er sådan en Memorie, eller ja, det er sådan noget, med af. Ja. Ja. Ja. Eller så ikke de i det en de, Ja, ikke nok er At der kan ske alt muligt. Og nu, jeg er heller ikke børn, så det der med, at fordi alle folk de får børn, på Facebook, alle folk, folk er enten gravide eller har fået børn, kan ja. sådan se. Se, se, se, se. og jeg ved slet ikke med den vej verden går og samfundet, livet af kloden oh, ja. miljø, og med alle de ting alle de ting et barn kan fejle ja. og når det, du kan godt få et sundt barn mm. som så også bare har nogle folks forældre som gør at barnet kommer til at fejle alt muligt ja. øh, der kan bare gå så mange ting galt ja, det, det. Det, det er igen det der acceptere det elsk din skæbne altså ja. altså omfavne det hele altså. også Altså angsten og ulykkerne og osv. Altså at sige, det er sgu en del af det at være menneske, at vi kan opleve umådeligt tragedien og storslået komedien. Altså det, altså, det kommer vi ikke udenom. Så ja, så, og, og, det, og, og, og når jeg snakker om et kosmisk udblik, så mener jeg også øh, ens forhold til, til verden. altså til alle de ting, der sker rundt i verden, og så videre. Det er også, at man ligesom også accep accepterer det på en måde. Ikke, ikke, ikke forstået, at, at, man, at man synes, det er okay, at øh, folk bliver slået ihjel i krige, og så videre. Men, men, men, men mere, at man accepterer, at, at det er et vilkår ved mennesket. At vi også kan føre krig med hinanden, og, og så videre. Altså, at vi øh, ja, har, har konflikter, og, og kommer op og toppes, og og, videre, og eller ved at begære de samme ting og så, altså, så, så det er mere at, at, at acceptere at, øh, at ja det er også en del af af menneskenaturen. Okay. det er en meget, en meget iboende del vil jeg sige. Ja. Nu øhm, jeg var og besøg min familie. Jeg har en nevø og en nejse. Mm. Min nevø er lidt ældre end min nejse. Ja. Øhm, og når så min nevø han får i et stykke jordbær Ja Så er min niece bare Der bare med det samme Så er hun også altså et stykke jordbær mm. Og hvis hun ikke kan få det eller mm. Hvis nu er de voksne de drikker noget Som hun er gode på hun ikke må drikke mm. Så øh, Så kommer det jo sådan helt skuffet over Hvorfor må jeg ikke få det samme Så det der jeg tror bare det er virkelig iboende at med han har noget eller han får noget Det vil jeg også Ja øh, Og så er der selvfølgelig nogen der lærer at styre det Og nogen der stadig kan styre det Ja, ja. Så øh, om de mennesker, der bekriger hinanden, eller søskende, der, det, der vil have det samme, eller rivaler, der kæmper efter det samme Jeg tror bare, det er en virkelig stor del af mennesket, det der med at begære noget Det ja. altså, er altså, den samme kvinde altså, de... Ja, det er præcis, det er det, jeg tænker <laughs> ja. Så sidder man der og kigger på den, og så kigger man på hinanden og tænker, ja. er ja. hvem er der står efter hende, ja. kan vi væk ikke <laughs> Det... Jo, ja. altså Det er jo Hvad skal sige Ja, altså der er jo der er mange aspekter ved det at være menneske osv altså, Som man ligesom er ubevidst om Eller tager forgivet osv Altså og derfor, at man kan komme i en form for magtesløshed mm. altså, at, at altså, vi snakker om det der med at lære at elske uh, sin skæbne Og lære ja, at elske ja. både de gode og de, de dårlige ting i livet og, um, der, der kan være der måske en, der nævnte det der med at hun sagde jamen, Hun huskede også, hun var vist religiøs Hun sagde, hun huskede også at takke Gud for de ting, der gik skidt for at lære hende den følelse at kende, for jo flere følelser hun ligesom var bekendt med, ja. jo mere følelte hun, at hun har levet sit liv ud i. Ja, så selv hvis man mister en bore i en trafikulykke, ja. så takker man Gud for at sige, du har lært mig at, øh, at kende til afsagen ja. eller ja. et eller andet, ja. eller lært mig at give slik ja. og sådan nogle ting, så at man ligesom elsker sin skæbne på godt og også, at ja, også man forstår uh, det, det dialektiske spil mellem følelserne, altså at det, det klassiske, det er, at hvis man ikke har følt sove, så kan man ikke rigtig føle rigtig glæde Eller, eller hvad skal man sige, at, at, at, at, man, man, at det er i kontrasterne spil, man oplever de virkelige følelser Eller hvad skal man sige, eller, altså, at man virkelig begriber livet på en måde der Eller man virkelig føler noget stærkt Det er det Og så, øh, så sidder jeg jo lige og, Vi har jo snakket om ja. At vi skulle, øh, vi skulle prøve at inddrage Nogle forskellige ting Ja. Og der vil jeg jo lige inddrage en højskolesang, Fordi det er jo, vi ja. snakket om jo. Øh, Og det er den højskolesang, der hedder Jeg elsker den prøvede verden Nej, den passer jo perfekt lige her. Det er jo lige præcis så, ja. det den gør det jeg, øh, jeg elsker den prøvede verden ja. alt den nød og sted for mig er jorden skyndelig nu, som en paltre hjertens tid Og der snakker de nemlig også omkring det her med, var livet en dansk roser, Om alt der var bedre end nu, hvis ej, der var noget at kæmpe for Hvad var der vel? og ja, okay ja. Og det synes jeg bare, det er det, vi de er jo nødt til at elske Både når det er hårdt, og når det er, er sjovt og let Ja Fordi at det er alt sammen en del af det at leve og være menneske ja. Og det er jo fedt, altså det er jo, i, i hvert fald i forhold til mig, jeg elsker jo at være menneske Jo, jamen, jeg, er, jeg er også stor fan af det, det må jeg sige det er, Også selvom det nogle gange går lidt skidt <laughs> Jo, jo, og man øh, går rundt som en anden, øh, ja Mame, Mameluk derhjemme der <laughs> Og det er det jeg, altså jeg kan jo elske at sidde og se et eller andet, en eller anden serie Og så har jeg en dag på det Mm. Jeg kan også elske at gå ud og bare gøre et eller andet Æ, Altså møde nogen eller melde mig til et eller andet Jeg var fx til salsa Æ, Ja Oppe ved biografen Sådan noget ja, ja. Café biografen Sådan ja. så noget salsa ja, ja, ja, ja. Og jeg kom lidt for sent Så jeg, ja. jeg fuldstændig missede de der grundtrin der Altså ja. de skulle kaldes efter og Prøve ja, ja. at se jeg også, at jeg kunne smile så meget At jeg ikke ja, ja. lavede mærke til at jeg ikke kunne trinne så, men det er jo også fedt. Altså, det er, alting, er, alting er fedt. både når man slapper af og når man gør noget aktivt. Ja, Altså. det er jo det, er jo det med, ja, at, at være nyskaber på mangfoldigheden verden, den, den byder Så det er jo meget det, at når folk, de ligesom stener fast på en måde eller sender, sender til, altså, så er det jo fordi de ikke har blikket mere, de ikke har det her kosmiske udblik med, at, at de ligesom får et mere og mere syn på, på tilværelsen og på deres muligheder og, og, og forskellige særlige. Altså, altså, at man ligesom ja, kører rundt om om 0 der. Altså. Det, så det, det, det mener jeg i høj grad, at man skal. Altså, det, det er i hvert fald en, en medicin mod, at man sander til, at man, man kaster sig ud i nye ting, og så er det, altså, ikke ikke sagt, at man skal, at jeg siger, at man skal springe bonk til jobben, så alle mulige nu ting og rejse jorden rundt øh, øh, tre fire gange om året, altså, men, øh, men det kan også være, altså, i, i, de, i de mindre skalaer, og så videre, der, altså, ikke at der er noget gav med at springe på og rejse rundt altså det er det er også rigtig fedt altså. og det er opnød, man også er rigtig, altså, nogle spændende oplevelser jeg ved men, men det er jo det er på et meget mere meget plan altså. ja, jeg tror i hvert fald der er noget omkring perspektiver i, i forhold til det der med at hvis du kun føler at du lever når du er ude at rejse med springe ja. jump, ja, noget, så, så, så bliver livet virkelig hårdt fordi jo. at det kan du gøre en gang om året måske, er for og så resten af dagen er arbejdsdagen ja, Det er jo også en dyrkelse af klichéer, ja. og apropos det der med at man kan gøre det en gang om året osv Det er jo også når, når folk snakker om kvalitetstid, nu har jeg skal vi mm -hmm. have noget kvalitetstid sammen Det er også et voldsomt sjoldt øh, begreb, altså, det er jo det er som om at, at man skiller stærkt mellem øh, alt det trælles og så, ah, nu har vi ikke tid til at være sammen, og nu ja. skal vi have noget kvalitetstid sammen og, eller kæreste-tid, eller hvad fanden er det. I stedet for at gøre det hele tiden, så altså gør det til et mere øh, sammenflyttet... Altså, ja, en tilstand måske. Ja, altså, så, ja lige øh. præcis. at altså, Man gør det til et objekt, man objektificerer det. Altså, man objektiviserer lykken osv. Ja. Nu er jeg lykkelig, fordi jeg gør lige det her. Altså, ja. um, altså nu har jeg, ja, nu sidder jeg på den her strand på i Ibiza og så videre der ja. altså nu, nu har jeg opnået det altså Hvorimod, altså at, at, at, ja, at man netop objektivis objektiviserer lykken og siger at, at det at sidde på en strand i pizza, det, er min lykken, altså. det er lige med lykken altså når jeg har opnået det så er jeg lykkelig jeg tror virkelig det er en jeg tror virkelig det er sådan en øvelse mm -hmm. en livsøvelse ja. det der med at at lære at nyde sådan meget små ting øh, sådan Nyd bilturen på vej på arbejde, ja, og nyde, øh, nyde nogle af de gørmål, man har på sit arbejde. Ja. så Det, det er noget dejligt bare rundt her, og de laver nogle papirer, eller hvad man nu ja, laver. Ja. Øhm. Og ja, altså hvis kvalitetstid kun, som du siger, er, når man er bevidst om det, ja. så, så er det lige pludselig rigtig lidt tid. Og så tror jeg, man er tættere på en depression, fordi at man hele tiden stiger efter den der lille kram, hvor man siger, at det her er det kvalitet til det. Ja, og også, at det, det blev sådan en, øh, en jagt på noget, man aldrig altså, det blev, at man blev utilfredsstillet med, med livet. Altså, altså, at man, man råd, bare, bare jeg har den forrejet, altså, jeg lykker, bare jeg har mm -hmm. det her strandvilla, osv. Så videre der. Altså, det, det blev så meget, øh, altså, igen også den her dyrkelige tænker, og så videre, der, altså. At, Bare man har de her de ting der, så, ah, så er man nok noget den tilfredsstillelse der. Men, en objektivisering. Ja, lige præcis. Ja. Det er igen, altså, at objektivisere lykken, i stedet for at forstå det som en, en tilstand, altså, som, som man kan være i. altså Og jeg snakkede faktisk ja. lige med nogle, jeg snakkede med nogle gutter i går. Mm. Lige præcis omkring det her med, at, at vi er gået fra at købe produkter til at købe følelser. Hvis du køber den nye Fanta et eller andet, ja. så får du bare følelsen af sommer og beachvolley og gode venner og sådan noget Fordi at fanta dåsen ja. eller Fanta-fladsen har fået en ny form ja. uh, Og det er jo fuldstændig absurd, fordi Fanta smager jo præcis samme Om den kommer i den ja. ene eller anden eller en dåse eller hvad, den kommer i Så det, der med, at det er jo ikke Fanta, der gør det lykkeligt, eller, men de sælger den der følelse frem for et produkt Men ja. det, det er jo det, man ser med alle ting, der bliver solgt lige nu og prøve, ja, altså den her, også kapitalisering af, af, af livet eller, af livsverdenen der, altså, ja. sådan noget som øh, kærlighedsforhold, synes jeg også, man ser en stigende form for kapitalisering, forstået som den måde, at man ligesom gør det til et, et, et, et 0 eller, altså, eller, at man ligesom beregner fordele og uleve, altså, man ligesom, man har samme blik på sit kærlighedsforhold, som man har til sin øh, forretningskarriere og så videre der. Mm. Altså, øh, kan, de, kan de stadig betale sig at, at, at sig. være sammen med ham eller hende? Altså, øh, er der det ret udbytte af, af lykke og, og velvære og så videre? Altså, der, der, jeg tror, den der spiller også meget ind, også, når man ser den måde, folk de sælger sig selv på, til hinanden på mm. Tinder og så videre. Ja. jeg skulle lige så sige det. Altså Tinter er et rigtig godt eksempel på, hvordan man sælger sig selv i ja. forhold til andre mennesker der skelne på noget. <laughs> ja, det var, så vi skulle tilbage igen, og Jonas os skulle lige uh... en cool. Ja, simpelthen ja. en af livets grundpiller, det <laughs> godt glas være Det uh... jeg får jeg hørt en liftliv der. Kan man kan man gerne ja. Ja det er jo ja. spødt og det er jo en fødsel du hel op der det er lidt overtråd ja altså. det er jo det er jo hvad er hvad den, har, det har ikke et andet motto eller sådan noget enjoy yourself. er det ikke er det kulde at sige det, det, det ville faktisk ikke. ja men uh, ja enjoy eller altså ja glæd dig eller hyg dig ja. hyg dig ja. med et glas cola N Nyd det ja men nyde nyd dig nyd selv med et glas cola nyde mig selv med et glas Ja, jeg, jeg nyder et godt glas vand her, jeg er sådan lidt mere portalskinder, lige på det punkt, der. så løb, så med, i ja. Yeah. Men øhm, ja, jeg var oppe sent, da jeg besøgte min, min lejer, som har fremleget ja. sit, uh, sit værelse til mig, og ja. uh, så fik vi noget rum og cola, og, sådan. Ja. og så kom jeg tydeligt op og nørdede, eller sådan noget det her teknik og været oppe i Forshavn og købe et stik, og ja at få det hele til virkeligheden og så altså cola, det er bare godt, når man lige sidder og holde sig i gang ja, ja. så det er jo derfor det er, det er godt for mange ting også, hvis man har mave, såkaldt mave, altså. ja det er også for meget godt eller hvis man gerne vil have det <laughs> ja, eller Fordi... det sidder jo ikke af det, der var en del der bruger det så for Okay. Ja. Vi snakker om det der med at købe følelser for Ja, øhm, og kærlighed Og kærlighed ja. Og Tinder mm. Med hvordan man sælger sig selv til ja. ja. Og det er faktisk rigtig sjovt at sidde og kigge på Hvordan folk de sælger sig selv Ja, altså der kan man virkelig gøre noget fæltstudie der altså. Ja, lige det, det. Er, altså Det perfekte billede, det perfekte udtryk og teksten og sådan der. Altså, man osv Ja, skabe et billede, øh, at, at man er det mest atrovertige, altså eftertrækte, altså, altså det, man prøver ligesom at skabe en, en form for, måske kunne man sige, kunstige øh, rammer omkring sig selv, eller hvad skal man sige, ja, altså. Altså jeg, jeg ved i hvert fald, nu snakkede jeg med min ven ind om det der, ja. Så om, jamen Jonas, du, øh, du er bare så charmerende, men det kan man ikke se på dine billeder, fordi at, at det er nogle ordentlige billeder. <laughs> øhm. Ej, og tænker jeg også altså, hvordan hvordan sælger man en charmerende fyr, eksempel så er der, der er nogle damer, de gør sådan meget udfordrende tøj, neddringt Ja Sælger et eller andet, hvor man tænker, uh, oh, er hende der gør ja. Ja. Så er der andre, de sælger sig altså, selv sådan noget business, eller sådan ja. måske nogle fine rejser, eller nogle hoteller, ja, ja, ja. hvor man tænker, okay, hende har 100 dollars, og hun vil gerne ud at rejse og sådan ja. noget Altså det der med, man, man, man sælger sådan en bare Ja, eller i en, en, du... en, en drøm Ja, en drøm måske. Ja, en, ja. En, en drøm om en mand, en drøm om en kvinde. Altså. Ja. Så, og så er der heldigvis også nogen, der laver nogle helt kakkede billeder. på at... Hvor øh, man tænker... Ja. Men det er jo også, altså, også kalkuleret, når man gør det. Det er jo... det kan det i hvert fald være. At, at man ligesom... Her er jeg. Jeg er den sjove. Altså, jeg er en, ja. en sjove, <laughs> som du har ikke drømt om. Ja. Altså, jeg er lige sådan en, der kan sætte gang og hvad tænker jeg, du om det? så altså, må man nu uh, sådan usagrevene det eller? Ja. Må man godt sælge et, en en Må man godt lave sådan en falsk varebetegnelse? Hvis nu er du er et rødhoved, men så altid kun at uh, sætter billeder op ja, ja. af, at du er totalt en ja. total skarp og med ja. jakker sætter sådan. Ja. Noget. Er det er det okay at sælge en falsk vare på Tinder? Man kan jo altså, selvfølgelig gøre det i overdreven grad, men man men prøver jo altid at vise sig fra sin bedste side af. Ja. Og, og særligt i, i det første møde, fordi der er jo mange, altså, der, der er jo en, en virkelig øh, skrøbelig øh, ting, altså kommunikation og Så videre der, så der er ikke så meget til for, at man ligesom kan, ja, altså, kan gøre en pige uinteresseret i sig. Eller så kan man sige, der, der man ja, selv ja, ja, der er mange forhold, der spiller ind der, så altså. mm. til, til en start, altså, øh, ja det er vel som en del af det, at, at, at, ja, at, at i en forhold Og det er jo sjovt okay. at se sådan en udvikling, øh, lad os nu sige, at dine dates er gået godt og sådan noget vi mm. har været på en del dage og den okay. der udvikling fra starten af et forhold til, øh, til slutningen af et forhold, eller hvad man kan sige hvor man, øh, man er mega flot, og man gør rigtig meget ud af det, ja, og man gør ja, rigtig mange ting sammen. Ja, ja. Og så bliver det mere og mere sådan noget Netflix og joggenbukser, ja, ja, ja. og uden makeup og ja, gå på toaletten. Ja, ja, ja. Måske med åbent der og sådan ja, ja, ja. ting. Altså ja, det der med, at ja. hvorfor starter man ikke bare der? Det er, bare... mm. det er sådan, at jeg kan lide det. Ja. Så det der er, ja. hvorfor, ja, hvorfor skal man sælge den der vare af noget utroligt? Ja, ja, det, ja. Det, det er et godt spørgsmål. Ja, øh, yeah, altså det øh. Men altså jeg, jeg, For lige at vente lidt Den diskussion er, Altså min pointe før det der med at rationalisere Og kapitalisere et forhold Altså det er måske ikke så meget det Når man sådan skal ja, Gøre så lidt Kunstfærd i, i det første møde så, det, det er måske ikke der min hovedanke ja. Min ligger i den, altså, forståelse af parforhold som et udbytteforhold. Øh, mm -hmm. Altså, det, det, det er der, øh, min hage ligger. Altså, det er, det er der, at, at jeg ser en, et stort øh, problem. Hvornår bliver forhold til en business? Ja, lige præcis. At, at man, man, man tænker, at, øh, at øh, nej, nu føler jeg mig ikke lykkelig mere med den her mand eller den her kvinde. Og nu, nu, nu må jeg også passe lidt på mig selv og Mm. og, og, og så der. Altså, nu bliver det bare en last. Altså, jeg synes jo, et rigtig godt forhold, eller et rigtig godt eksempel på, ja. at forholdet bliver til business, det er, jeg ved ikke, hvordan øh, reglerne er, nu, så, så nu skyder jeg bare fra levererne. Ja, ja. øhm, men før i tiden, der var der vist et fordel i, at man var gift, fordi så kunne man få nogle fordele, økonomiske fordele, eller nogle forsikringsfordele, og sådan noget. Mm. Nu er det blevet sådan, at når man er blevet gift, så er der for så hvis den ene ikke har en, en høj nok indkomst, så skal den anden forsørge. Og det gør faktisk, at, at der er rigtig mange, der vælger ikke at blive gift, eller vælger ikke at følge sammen. Fordi at det simpelthen ikke kan svare sig, at man er sammen på grund af forsørgepligten. Mm. Og det er jo underligt, at, at, er det, at man ikke kan være sammen af, af kærlighed, fordi at der netop er gået business i det. Også at man, man ikke har fælles økonomi eller sådan noget mm. der. Altså at man ligesom stadig kører sit eget spil på en måde. Altså at man ligesom, man, man indgår i en form for uh, partneralliance. Yeah. Altså, øh, og at, at man ligesom, nu er jeg sammen med dig, fordi du gør mig lykkelig, og det er dejligt. Men øh, hvis vi når på til et punkt, hvor du ikke gør mig lykkelig mere, så ja. Så kan det godt være, at vi måske også var, Ja. Yeah. og søger en ny øh, Altså og man, øh, At man har, holder den der, at man insisterer på at have den der med, at jeg skal i hvert fald, altså at jeg skal ikke misse penge på det her Nej, nej så, hej, Altså der er, vi skal ikke have noget med fællesøkonomi eller noget, fordi hvis du så spilder, mm. så har jeg lige pludselig ret penge i det her forhold, som jeg ikke får tilbage at altså. det duer nej, nej. Så man insisterer på, at vi kører Ja, det skal sgu blive udbyttet, det skal ja. det altså der skal være plus på <laughs> <og> bundlinjen <laughs> Og det der med, at man ja. så køber hinanden ud af ægteskaber og sådan, og, ja. øh, Men det ved jeg ikke meget om, jeg har dit Nej, du er jo ikke sådan, som en hinanden Nej, det er noget U så langt U Richard, Richard. <laughs> Richard som der er med, ja. med, med fire ægteskaber Lang kvinde Nej, der er vist noget med Elisabeth Taylor og Richard Burton 2 Skuespillere fra den begyndende periode i Hollywood, der de... Øh, altså de havde et meget stormfuldt forhold, og mm. de spillede egentlig også med i mange film sammen og så videre der. Og jeg ved ikke, hvor, hvor mange gange de nåede at være gift, sådan 2-3-4 gange eller sådan noget ja, der det? Ja, det, det, var, det var ret vildt <laughs> Og hvad så? Fik hun så halvdelen, med halvdelen ja, af halvdelen? Nej, men det kan ikke sku det. det, hver gang, det, det, det, ja, det jeg tror ikke det var så galt lige på den gang med, med sådan her, der. Det var ellers altså en god handel Ja, Ej, jeg må også uh, godt og vel beslutt men, øh, men ja, altså, det er kun et problem altså. Jeg synes virkelig, det, og det, jeg synes, det bliver slemmere og slemmere med, med, med, med den tid, vi lever i, altså, at man virkelig tænker det på den måde, altså kærlighedsfolk at man ikke altså, ser det som noget, noget, Noget der er uafhængigt af, af, af en af i og kapitalisering altså, at, at det ligesom kærligheden er godt i sig selv altså det at elske en person er godt i sig selv det er sgu ikke fordi det skal øh, give udbytte altså i, i lykke og status og så videre altså, det, du skal elske en person fordi du ikke kan lade være altså. men skræmmer det ikke jeg tror bare på at det kommer op fra. jeg tror at det er nu mm, fx de der sanktioner og ting og sager mm. restriktioner der gør at at man lige pludselig er nødt til at forholde sig til det på en anden måde og Sådan har det jo også været gennem historien, at f.eks. manden der går ud på arbejdsmarkedet, og kvinden der bliver derhjemme Og hvad hedder det, de har ikke rigtig råd til at tage, gå i hinanden, fordi at han har brug for en der passer huset, og hun har brug for en der tjener penge Så, øhm, så det har jo også i mange hensigner været nytteforhold, det sådan, hvor det ikke har måske været kærligheden der det, men at det simpelthen bare var mest praktisk mm. Så jeg tror bare, jeg tror måske, det er en utopisk tanke, eller en ideologisk tanke, det der med kærlighed for kærligheden. kærligheden. Ja. Fordi jeg tror at både historisk og nu, at det bare er meget business-agtigt. Ja, det er i hvert fald den måde, vores tankegang blev spurgt ind på, er, at de samfundsforestillinger, der nu gør sig gældende ja, ja, altså den, den gennemsyring af, af en, en form for udbytte, kapitalistisk udbytte taget gang, ja, altså at den det hele, altså ja, ja, altså mere og mere, altså det synes jeg øh, også områder der hvor man tænker at at man ikke, at det, det, det er ikke et sted man skal øh, ud, udnytte profit eller sådan sige at for eksempel med det kunne være sådan noget som sygehusvæsen og uddannelse og så videre at, at man ligesom øh, altså at man ikke ser det som en bare fabrik, man skal tjene penge på på mm. folks ulykke eller på folks øh, lærdom og så der, altså. ja. øh, men at, at man ligesom ser det som et gud i sig selv altså at at folk lærer noget og folk bliver behandlet og så mm. ja. at det det skulle ikke noget man skal slå ind på og så videre der, altså. det kan man skubbe op på så mange andre ting altså ja. Ja, der er en mulig goder gode af altså så. Og alligevel, så er det jo bare sådan Ja, rigtig mange ting, hvor man øh, jeg ja, nogle gange sidder med en idé om Ej, hvorfor kan jeg ikke finde på et eller andet smart at tjene penge på? Øh, F.eks. det er jo super populært Det der med, at jeg kører, jeg skal over og besøge mine forældre i Østhvildag Ja Jeg kan jo lige tage nogle mennesker med så kunne de betale min benzin Og jeg får en hyggelig snak øhm, Det er da mega smart Og så er der nogen der finder på at lave en app Der gør det muligt Eller lave en hjemmeside jo, lave en, en, en, en, som sådan, det sådan har jeg sådan, sådan, sådan ikke en, jeg, jeg. Det er sådan en mønt på noget man har gør. Ja, Jo, jamen det er jo Ja, det er ikke altså, det, jeg, jeg synes det var bare, det var bare en god måde at Altså Både med mennesker på på den måde Men også at, at man ligesom ja, kan til at rejse lidt billigere og sådan noget ting altså det altså jeg synes egentlig det er et ret godt koncept altså især på grund af at at, at, at det får folk til at, at mødes altså på en måde ja så ikke andet der vej man sælger, en, man sælger en, en følelse en samvittighed men, abh, nu, nu kører vi flere sammen, og så er det billigere, hvad er det så, der er? Det? Jo jo, altså selvfølgelig, selvfølgelig, er noget, der, jo altså, selvfølgelig er det også noget, der, der gør med ens og status. Ja, Viger for hinanden. Ja. Jo jo, klart, klart. Klar. Det, det spiller jeg selvfølgelig også ind. Og på den måde kan det selvfølgelig også indgå i den her form, altså måde. og det her kapitalistiske syn på verden, altså. At, at man gør det for sin egen vindingsskyld, og og sin status og sådan nogle ting af det ja, ja. vide, om man øh, nu skyder jeg bare en tanke ud her ja. Gavide om man der er jo hele tiden de her hvad hedder det øhm, altså bølger og bevægelser man, man går i en retning og så kommer der en kontra i en anden retning øhm, Gavide om man på et tidspunkt siger nu er vi simpelthen træt af at sælge følelser den her økologiske guldrød. Den har kostet meget mere, end det egentlig har gjort med en konventionel landbrug. Men fordi at vi har solgt den her følelse af økologi, og hvad hedder det dyrevelfærd, eller hvad det nu er for ja, noget form for ja. velfærd, kunne man forestille sig, at man kom tilbage til en og siger, at det her det var en guldråd. Og den er her. og den, uh, det, ja, At man ikke sælger en følelse, men at man bare sælger et produkt. Vi giver ikke alt det følelsespåne. Vi vil bare have et produkt. Kulleråden her, den smager, og det, sku... det lykker også som den anden. Eller? Ja, men det er sgu svært at, at komme udenom de her forestillinger her. Altså, fordi det er dem, der farver vores blik. Og altså. også kunne man hævde, det giver farve i vores blik. Mm. Nogle ting. Altså, det... Altså, man kan... Her kunne godt altså, gå dybere ned i en mm. filosofisk diskussion om... Det at være menneske det er, hvordan, man, man, hvordan bliver man konstitueret som menneske altså Hvordan bliver man skabt som menneske altså? der, der mener jeg i høj grad At, at, at, at, at det er netop er et, et vilkår for mennesket Altid at se ting som noget altså Som noget, som noget mere end det bare er Altså ja. at se guldrød Som noget, noget mere end, end Blot en guldrød som man kan spise og, altså Symboler ja, ja lige præcis at det, det er ligesom en Uundgåelig del af at være menneske, at, at, man, at ens blik er, ligesom er farve, fordi øh, man, kan, man kan komme med, altså med et eksempel, som er eller en tanke med, at for eksempel, når et barn vokser op et eller andet sted, så vokser det op med at lære et bestemt sprog, og lære en bestemt kultur, og kender osv. Og det altså vokser op i, i altså, en særlig måde at være menneske på mm. øh, men man kan sige at, at, man, at, at vi er nødt til at have et sprog for at kunne tænke altså. vi er nødt til at have et sprog øh, for at kunne øh, for at kunne udtrykke nogle tanker som vi, som vi, kan, tænke, altså, som vi kan reflektere over os selv så, så på en måde er vi afhængige af at, at være en del af en kultur at være en del af et, af et sprog et specifikt sprog og en specifik kultur at, det kommer vi ikke udenom og, og, og det her sprog og den her kultur De ligesom Installerer en form, form For forestillinger I mennesket Altså det er ligesom Software en software computer Altså du, du kan ikke øh, Du kan ikke have en computer Uden at det er Uden et Windows eller Mac system og så videre der. Altså, men, men, men, men det er jo også faget Altså om det er Mac eller Windows Men du er nødt til at have sådan et softwaresystem for at kunne bruge din computer mm. men det her software system det kan, jo, det, det, det kan jo være alle mulige udtryk, altså det kan jo være af alle, alle mulige slags software, du kan bruge med alle mulige indbyggede forestillinger idéer og idéer osv men du er, ja, nødt til, er... At, du er nødt til at have det her softwaresystem for at kunne fungere altså som menneske ja, jeg har heller ikke noget imod sprog eller heller ikke noget imod det her med udtryk, men det kunne være sjovt at prøve at lege med og se, hvor, hvor meget kan man fjerne sig fra, fra følelserne og så gøre ting sådan helt nykterne og helt enkle og helt sådan, hvad kan man kalde det, jordnærter, der er helt skrattet øhm. Ja, nu glemte jeg lige det eksempel, jeg havde men jeg synes det kunne være, som jeg sagde, det kunne være, bare, være sjovt at prøve at lege med det der med Vi har et produkt, det er bare det der er øhm, Jeg forestiller mig en reklame, hvor der bare står Nu kalder vi den Vigo Vigo det er en eller anden produkt, en eller anden ting Ja, så du ser billedet af den, der kommer et skib, hvor der bare står en Vigo Ikke noget med en mand og en kone, der mødes ud i haven og leger rundt med en havestange ikke noget med hvad hedder det altså solskin og badestander og sådan bare produkter Vigo det, for det der hvad var det igen Vigo det var det var et eller andet hvilket som helst produkt det kunne være en en ny produktion eller sådan Vigo polickschokolade det var til at komme i danske Hof. Nej, var der rent der sådan du nogle følge det er det du ikke må jo jo men altså lege med det der med man, men man kan jo sige, at ved at bruge et ord, altså, det er jo den slovensk blok, der hedder Slavsak, som snakker om, at det ideologiske ligger allerede i brugen af et navn. Altså ved at du introducerer et navn, introducerer også en ideologisk følelse. Mm. Altså det, det en, da, da, der ligger ligesom i hver dit navn, ligger der ligesom en grundfølelse. Ah, det er godt. Ah, det er skidt der må sige, ah, det er godt, menneskerettighed, ah, det er dejligt. Altså, det så, Altså, der, der ligger... Ja, så, så ved at man bruger et navn Vigo, allerede der kan man putte alle mulige følelser i, i det navn der, altså. Og det bliver jo så lige pludselig subjektivt, hvad man associerer ja, til, ja, navnet viko Vigo. Ja, og det kan være alle mulige. Der, det kan også være mange sådan nogle folk, der dyrker det minimalistiske udtryk, som, som vil elske en polk-chokolade produkt, der bare hedder Vico, og hvor, der, hvor det, det, altså, man kan forestille sig, det var en sort-hvid polychokoladeæske, med virkelig sådan standard polychokolader. Men alligevel, kan man ikke undgå, at det spiller ind i en eller anden form for forestillingsverden, eller, en, eller et æstetisk udtryk, øh, eller en dyrkelse af en bestemt smag, øh. Fordi, men det bliver jo lige pludselig, altså, i stedet for at jeg fortuder folkens indfølge, så bliver det lige pludselig subjektivt. Det kan være, at folk siger at lidt okay, det er meget moderne. Mm. Det, er, det er nogen, der virkelig prøver at være hip omkring, eller sådan moderne omkring deres øh, koldikoler. Ja. Det kan også være, at der er andre, der siger, okay, der er nogen her, der har sparet på øh, sparet på farverne, og sparet på en masse ting, og det ja. har det gjort i forhold til at ikke at være uset. Ja, jo altså jeg man kunne også sige det med, med andre, altså... Heidegger, han snakkede lidt om øh, det at at, at, at at se en hammer som en, man, man hamrer med. Altså, mm. det, der er ligesom på en måde, altså med de her ting i vores verden, at, at, at, at der ligesom, vi har allerede en forståelse for, hvad de skal bruges til. Vi har allerede pålyk det er noget, man spiser, og en hammer, det er noget, man hammer med. Altså, det det, det ved, at man forstår funktionerne med de her forskellige fænomener og, og øh, tingsfænomener, at man forstår essensen, øh, hvad, hvad, hvad det er, hvad meningen er med eksistensen af, det, af, af de her brugsting her. Altså, men, men, på, altså, men ved at bruge, altså forstå noget som en brugsting, forstår man også brugstingen, at den indgår i en form for brugstingsverden. Mm. altså at, at det er det, øh, og på den måde at, at det allerede en del af det er, det er en del af vores vores forestillingsverden der, at, at vi ligesom altså, men det er jo også en der er tilladt og en der er blevet ligesom der hedder det, puttet ned over dig fordi hvis jamen. du tager et hvis du tager et og giver mm. den hammer så har mm. det 20 forskellige funktioner nej nej nej du skal holde her og du skal slå sådan der ja ja det er det, altså, det det, det, det lille barn ved jo ikke, hvad, hvad man skal bruge en hammer til. Nej. Altså. Så det, det er jo noget, der kommer op fra og ned. Jo. Altså hvad, er det, det, vi, hvad er det for en værdi, vi tillægger de her forskellige objekter? Jo, ja, og, og det er jo igen min pointe fra før, at, at vi er nødt til at have installeret en software for at kunne forstå noget. For at kunne se noget. Sådan, som det er, eller hvad skal man sige. Altså, at vi er nødt til at lært, at, at en hammer det er en man hamrer med altså det er det der er hele ideen med at have, have skabt altså udtænkt det her instrument det her værktøj altså det er det, det, det, det der er til os for en hammer det er at man kan hamre med den lige så snart en hammer går i stykker, så kan du ikke hamre med den så, har du, så, så kan du ikke bruge den så kasserer du den fordi jo. den har mistet sin funktion men det, det er at sige at at der skulle vi måske væk fra Og så sige, hvorfor er en hammer ikke også en og øh, Hvorfor er det ikke også en dørstopper Hvorfor er det ikke også alt muligt andet Nu siger du, øh, når, vi, når hammeren går i stykker Så har den mistet sin værdi mm. Så smider vi den ud ja. hvorfor det Kan vi ikke bruge den til noget andet Altså det der med at, at, at være så fast på værdier Nu for eksempel, det er for et godt eksempel ja, ja. Lige her, vi sidder i vores, øh, i vores stue her på vores køkkenbord og vi har taget en mikrofon, mm. og sat den i en køkkenrolleholder, ja. fordi vi ikke har nogen holder til det. Ja. Hvem er det, der fortæller, at en køkkenrolleholder ikke kan være en mikrofonholder? Stem. Altså, det, det er noget... Jeg synes ikke, og... at vi nødvendigvis bør have det der software der er... så uh, firkantet. Nej, nej, nej, nej, nej. Altså, det, det, det er heller ikke det. det, det min tanke var, at, at... Man kan selvfølgelig være kreativ og udvide softwaren på, på, på sin egen præmisser. Men man er nødt til at have en software i første omgang, og den, so first, den software, man får i første omgang, den er man ikke selv herover. Mm. Altså, det, det, den bliver påduttet af ens forældre, af det samfund, man vokser op i osv. Man kan altid øh, revoltere mod det og, og gå i opposition og alle mulige ting der senere hen i sit liv. Og det er også det, man det, man gør i, i teenageårene, når man går imod forældrenes ønsker og osv. det kan altså. da selv de gøre noget på Kunstakademiet. <laughs> men men men ja, altså så så, så så det det det, det på, på, altså selvfølgelig kan man også forme sin sig selv sin sin eksistens altså men, men, men man har altid et historisk udgangspunkt, som man ikke kan undslippe. Ja. Så jeg skulle bare have den dæmt til min til den mikrofon for at vi kunne få den i, over i mixeren. Ja. Um, og jeg kommer op til musikbutikken der og siger, at jeg har en ledning her, og der er en mikrofon i den ene, og der en skal i sådan en fonoudgang i den anden Ja, og så kigger Som de lidt på jeg. mig Ja, så kigger de lidt på mig sådan, ja. er du sikker, hvad mener du? Så nej, men den her, det er vist et XLR stik, og så skal der være en phono i den anden mm. Og så, hvad hedder det, så ham der, han, han stener lidt over det der vi har ikke så lærstik. men er du sikker på at det er porno? Øhm, er du, du ikke et jack -stik? Og så er nødt til at kigge mig i butikken og sige, det er sådan en der Det er den ja, der løbning ja. jeg skal have Og så siger jeg, okay det hedder et hvad stik Men uh, i, uh, hvad hedder det, i udlandet, i England eller sådan noget kan du godt slippe os til med at kalde det eller et eller andet Okay øhm, Men det er igen et, et rigtig godt eksempel på Hvis man ikke har basic, så kan man heller ikke forstå hinanden Nej. Hvis, øh, hvis ikke jeg kan finde ud af at formulere, hvad det er, jeg skal have, mm. uden for den forståelse begrebsforståelse, mm. ja, den, jeg ja, har, så kommer jeg ikke det. Øhm, og da han så lige har belært mig, det hedder et jackstick, ja. så kan jeg gå op næste gang og sige, at jeg skal have et XLR til Jack ja. Og så har han giver lige præcis, hvad jeg mener lige præcis, fordi I ligesom har, har skabt den, den samme øh, lebensvælt med hinanden ja. Altså, eller den, samme, altså den, den samme forståelsesramme Ja, Det er det, ja Altså, og det det vi nødt til at have en basic forståelse af ja, ja, ja. alt sammen ja. Det er det du mener? Ja. Ligesom et basic hardware til, til eller et basic software til din computer. Ja, ja. Altså, det, for at have overhovedet have funktion til at kunne forstå noget. Mm. Altså, så er man nødt til at have et, ja, et sprog og så videre. Ja. Men men men som Siseks kampagne Martin han snakker om at sproget er et fremmedlemme i din krop. Det, mm. det, det synes jeg er, er også en sjov tanke, fordi det altså er det at, ligesom, at at at at det sprog man man man bruger de udtryk man bruger det, det kommer ligesom ud fra det er ligesom, det er ligesom den der geigerelien der i, i i filmen der elien filmen, der der springer ja. ud af den, der af, af John Hurts mave der altså ja. det er så sådan er, altså altså altså, altså sprugt også på en måde når man tænker over det altså fordi i sprog der er der også indlagt som, som jeg prøver at sige for at, at Alle mulige forestillinger Alle mulige drømme Alle mulige værdisæt og, og så videre der Fra samfund Fra det omgivende samfund af som, som ens forældre indoptager Og som de så giver videre til det her barn Når det vokser op Altså Ved at lære det sprog og Ved at lære at, at øh, Det der det er godt Nu, må du, nu skal du passe på ikke at gå over vejen her og Nu skal du dit og dat og så so videre det her det er godt, de der, dem skal du passe på de er ikke så rart de mennesker der og so altså, så videre så ved, ved at man lærer ordene så, så, så, så det, man lærer det altid i en kontekst man lærer altid ordene i kon, en, en kon en specifik øh, en specifik kontekst øh, handlingskontekst øh, og den er altid på en eller anden måde moralsk faget eller faget på en eller anden vis altså det det sker altid i en eller anden... Ja. Nu sidder jeg at jeg slår ordet jordbær op, ja. fordi jeg, jeg sad og snakkede med nogen i går ja. og de sagde jordbær på spansk, fræsas. Ja. Det betyder et sted, der betyder det jordbær, og et andet sted betyder det bøsse. Ja. Et tredje sted betyder det ja. et eller andet <laughs> Så det er der med at det er sådan at, hvad er, hvad hedder det, samfundsbestemt eller mm. kontekstbestemt. Hvornår, hvornår bruger du det her ord? wow, Så det det, det er en ret vild sammenblanding der ja. ja. at du kommer her <laughs> en, noget, en, en ja. Ja, <laughs> en og en job ja. besøge. Eh, være med han jobbede i eller et eller andet. <laughs> altså man kan ja. det, det er meget smukt faktisk den sammenblanding af ordene der. Ja. ja. Der er sikkert også andre ja. eksempler men, um... man, kunne, man kunne godt lave en, en, en, en queer-bog Altså som hedder jordball Noget med Jorballe og sådan noget der Eller phrases der. Det var også meget smukt der yes, Ja, ja. Selv altså, den så... i forskellige lande med forskellige betydninger <laughs> Jo jo, men, men ja, altså, det, ja Det det kunne godt være et nyt, nyt symbol øh, Den her LGBT eller, øh, og så videre bevægelse Den I kunne tage til sig der med med jordbælt som, som spolen er ja. på på mærkforholdene og så videre. Ja. Ja, det. Og er jo, jamen, vi har også så altså, bøsse i Danmark, ja. som kan være en saltbøser, det kan være noget du skyder med, det kan være i en hvad hedder det, en seksuel retning. Ja. Ja. Og dansk gay det er jo en person der er meget glad. Ja det er det. <laughs> Så, øh, så ja, altså der er jo mange big betydninger, der det, her. det, er, det, er, det er. Down the bay, where the nights are gay, and the Sunshine shines from the mountain top Det er sangen med Harry Bella Bronte ja. øh, Og jeg kan huske, at jeg, da jeg sang den i skolen, eller vi havde den, og vi fik teksten ja. og, øh, og jeg havde hørt ordet gay i en anden betydning ja. det, jeg lærte faktisk først øh, den homoseksuelle betydning, og så lærte ja. jeg, at det også kunne være glade ja. Men ja, der så jeg godt nok og gliste noget der, den ej tilgælde Ja <lige> Øhm <løft> det <grip sı Blaze standards> <rezio> var det det var en smuk anedole Anedole, hvad havde vi bedre for? Og det var en rigtig god sang Ja Der er det jo, at jeg tænker at Det kunne være rigtig fedt, hvis den der mixer virkede Fordi så kunne man spille udsendelsen op med nogle små F.eks. Uh, små lydeklip? Nej, ikke, små, det kan vi da altid, ellers må, må vi tage det afdottativt. Det, det er ligesom da Vinci, da han tegnede hans ubåde i, i træ, og fluemaskiner i træ, og osv. Altså, øh, det, det var også altså, virkelig sådan noget manuelt, Altså det var virkelig så altså uden elektronik eller, eller noget, så kunne man frembringe sin drømme. Altså ja, Det, det, det, det synes jeg, er havde smukt over på en måde. Altså. At, øh, så du kan sige, at dem der lytter med, de skal bare sidde og tænke Harry Bellafonte, altså den der sang yeah. Æ, kan, kan du, du, kan du, du, kan du, kan du eller sådan noget der? Down the day where the a trip with a sailing ship, but when I reached Jamaica, I made as and I'm sad to say okay, okay, du, den yeah, Ja, ja, ja, kender du. den er fantastisk, dejligt mange positivt sådan. Mange, altså du, du sidder nemlig på en eller en karibisk sky med en eller en kokosnød, i den en giro, og så videre og solbriller på og have værske over og, og så bare søge med, der, så altså, søge formede på livet, Altså det er for livets spøgel. Ja, så altså, det, det er en god sang. Ja, ja, det er sådan en friskhed der. Ja. Føles sådan. Smagende leje og ja. Men hvilken engang ikke hvad det griner, så, så, så er, er på Beach, ja. Harry Belafonte. Bare navnet Harry Belafonte. Det ja, det også er også godt. Ej, ja, det er et sku godt navn der. Det, det er virkelig... Det er sådan en cocktail-dring. Ja. Vi så faktisk har snakket øh, i går omkring det der med navne. Mm. Med det specielle ved navne. Altså en brian, for eksempel. Ja. At man, man kender der måske nogle, øh, man kender da nogle... Måske nogle folk, der hedder brian. Som bare er super flinke og la la Jo Men man kender også nogle folk, der Brian, så bare hvor man tænker at navnet passer som virkelig godt uh, r -r der. Ja, ja. Sådan nogle hårdt uh, tumpede Rizzler Ja, eller sådan nogle i T. Hansen biler, der kører og hører <laughs> højt musik man tænker ej, uh, Ja. Æ, eller Johnny Eller Johnny eller Dennis <laughs> Eller, altså ikke for at have bestemt en navn, men det der med at ja. For eksempel, så kommer ordet Sara. Mm. Er, er man forskellig? Altså, hvad, hvad er den mest rigtige måde at høre Sara på? Er det Sara S A R A, eller er det Sara med h? Mm. Eller er det Sara med sæt? Mm. Det kunne også være S A H R A. H H. <laughs> <laughs> men, jeg, så, så det, men så har man nok også været til numeralog eller sådan noget og fået positiv energi ved, ved den ja. navnefaring ja. men der, der var nogle ja. en han sagde altså han øh, han lagde meget mærke til navnet, og det var ikke sådan at der ikke fandtes undtagelse nej, nej, nej men at men det var noget der betød noget for ham, ja. med hvad det højder folk og mm. hvordan er det stævet ja. øhm, sig mig dit navn eller ja, jeg skal sige mig sig, er, hvilken is du spiser ja lige <laughs> Det er jo en helt, det er jo et helt øh, filosofisk diskussion i sig selv, altså. Sig mig, sig mig din is, og, okay, og jeg skal sige mig, hvem du er. Altså. Det er det der med, at man, hver person har sin egen favorit-is, og hver, ja. hver is udtrykker en bestemt følelse og identitet osv. Mm -hmm. Har du en favorit-is, Jonas? Nu øh, skal jeg ja. lige på, på slag. Jo, men altså, min favorit is, det er jo de der solde vancis. Ja. kan du være med specifikt. Jeg tror, en twister. Det er noget. En, en twister. Det tror og Det er bare min favor ikke på skist. Det er, også ja. også en ja. det, den er sådan en glad og sådan rigtig altså sprængen, altså det er, det er sådan virkelig her kommer i egentlig. Altså det er virkelig. Den, ja. den holder så skudt tilbage. Nej. Det er ja, det på ja, det, ja, jeg synes også, du passer meget godt. På den i stedet. Ja, ja, jeg går til dig som en twist i is. Ja. <laughs> ja. Når sådan den jo ned til at komme tilbage. Ja. Åh. Ja. Ja. Oh. Okay. Så jeg har en, jeg har en en svag for den der, hvad er det? Sorbello is igen. Sorbello. ja Sorlevo, ja. ja, er det det, hedder? Ja. Den kan jeg rigtig godt i. Den unge der. Ja. Med med vanille. Det er, den den er det er sådan. Der. Ja. Arh, der er med, Dejligt friske og så videre, altså, den den er sådan, men også sådan lidt enkel i det, altså. Mm -hmm. Altså, det er sådan en enkelt klæde, det er sådan, ja, ikke, ikke, en folk, det vil jeg ikke sige, men, men den den er sådan ligesom, der, der er sådan, den dykker ligesom grundklæderne på en måde, altså. Det er vel for, at det i. Nice. Ja, <laughs> men, men, ja, altså, den dykker, er ja. den dejlige vanillesmig og den friske, orangeade ja, hvad det, smag, derfor? der er, altså, det er, Ja, der, den har jo sådan en helt bestemt smag, fordi at der, der er nogle forskellige ting i. Ja. Det er jo ikke bare appelsin, det er jo ikke bare. Jeg Ej, nej, ved ikke engang men, hvad det smager her. Det, det, det er det det. bare lækker. Ja. ja, Ja, lige præcis. Det, det, det er sådan en dejlig frisk smag. Altså, den, og den er også behagelig at spise, vil jeg også sige. Ja. Altså, det er ikke sådan en. Det er ikke sådan en smelter helt. men det er rigtig flot. Ja, ja, ja. Ej, har er den. Og det der appelsin, det er jo også blandet sammen med. Med vaniljen her, Ja yeah, ja. Mm. Mm. Ej, det er så godt. Det, det er så godt. godt. Den, den holder jeg meget af, det må jeg sige. Da, det kan jeg godt det. Er. Ja. Hvad hedder det, um, på is? Ja. Ja. Så er der jo en shitstorm kog i morgen lige nu. Ja, omkring, altså uh, en, en, en lortestorm. Ja det, <laughs> <godt>. <laughs> en lorte -storm. ja, det er ikke helt en is. Det er uh, McDonalds, der har lanceret københavner som slås is. Det er jo sgu mærkeligt, det må jeg sige. Jamen der er ikke det, der slå. Jeg nej, jeg hænger, se det for mig. Du får det, en... det er simpelthen, det, det er for abstrakt i min verden, det der. Det... Altså, de, de sælger et billede af en, af en gennemsigtig bøtte med en meget gul substans i, som øh, skulle smage af københavnestand. Men virkeligheden er bare, at den kommer i den, den klassiske pappbøtte, og at når man åbner låget og kigger ind i sådan en helt hvidt, Øh, og så smager den. den smager af noget men det smager i hvert fald ikke af Københavns er. Ja, det er jo nærmest øh... Og folk de brokker sig og skriver af. Ja, det kan, så, det kan da opstå. Det er Ja, men de har haft lidt ja. med, De har haft lidt bør med maskinerne og de der, altså proportionerne i de, den bliver de mixet i. Og sådan Så altså, man... jeg sådan havde grundet i som Københavns er. Og, og, og kigner, den her altså, på den måde der. Så, så kalder det andet, hvis de gerne vil være med. Jeg synes, det er ligesom at når Batmanfiguren, Laver en eller anden Superman vs. Batman film der, altså ja, ja. vs. Batman film ja. der. Ej, ej, det synes jeg, det, det, det kan jeg sgu godt forstå, folk de, de har ikke de, de på sådan der. det det Godt, så vi holder med befolkningen, der. Ja, klar, den klar. skal vi bare trække tilbage. Og, ja, det synes jeg klart, der, der, der, de, der, der, der, der må de nødt til at være original, ja. og nødtænke deres egne koncepter, i, i stedet for og, ja, at være parasitter på andres... Ja. Det er altså, det. Ogstangen den er så veludført. Den er simpelthen. Øh... Den er faktisk også rigtig længere i. Det er bestemt en god vis. Men, men den har den, den er simpelthen, det er et perfekt. Perfekt vis, per, ligesom et perfekt pikatomalerie, altså. Altså den her den balance. Opnå... Ja, eller et, et renbrand maleri altså det, det, det du kan ikke altså, før den videre, altså. Den har den ligesom opnået sin perfektivitet, altså. Ja, yeah. <laughs> <laughs> så det er ikke noget med at du kan lægge kirsebær på en sgu ikke sådan, Ej, nej, den er nej, bare <laughs> næsten den er og, og også øh, Solivisen og, yeah. og, og øh, twistern twisterne. Det er jo ikke altså det de her ligesom fundet deres fuldendte udtryk. Altså. kan man tage sådan en øh, København og og smelte den og på vodka eller rum i ej, og så gør ind, okay, og <laughs> det skal, nej, det Nej, det er grov nok at man blander kone og rum sammen synes jeg <laughs> det, jo, det kan da godt smage godt altså, men, men ej, jeg synes det der med at blande ting, Altså det er lidt ligesom fusionsmusik altså blande jazz og sådan, altså Må man ikke det? Jo, det kan man godt at der kan måske også komme et fjoldt ud af det <laughs> Højst sandsynligt er meget yeah. <laughs> noget meget sjovt, Noget hiphop uh, Country ja, Det <laughs> country, kunne yeah. jeg egentlig godt <laughs> Det er sjovt at, at høre det Men uh, uh. Men det fungerer meget godt i sig selv altså Jazzmusik som jazzmusik Er egentlig også bare super fedt På sin egne præmisser Ligesom et stykke musik og et stykke rock, rock -musik og så osv Det behøver sgu ikke at smadse det samme Kan altså. du forestille dig Sådan et tungt street beat kun noget Gustav Mahler. Åh, oh, nej, det er jeg helst det... Så du vil sige, at Mahler han er lidt ligesom fra den havnerstange? Ja, det den er den ja, der. Til dem, der ikke Gustav Mahler, var en østrisk komponist, som skrev altså nogle helt vanvittige symfonier, sådan, som var mindst en time lange. Altså, det var virkelig gigantisk musik, der, er, altså, på alle mulige måder. Det krævede sådan, kæmpe orkester spil, der, og spilte osv det er så fedt musik, det er, det er, det er som at se hele universet dans rundt, altså, det er, det er fedt, det er... Og det er nemlig det ja. altså, er det det skal du sgu ikke lave et eller andet hiphop med <laughs> altså. <laughs> Ej, det, Ej, det, ej det, det er nok, at du tager en anden populær fyrilise melodi og så propper alle mulige fjolle på den der, men, øh, men ikke sådan en stor mesterværk, for eksempel Marlors 5. Soufri, altså den er så fin, som den er i sig selv. Altså den er så mastodontisk, så den, den nej, kan, du huske, kan du huske, det var faktisk første gang jeg mødte dig, ja. ude, øh, ude i en kolonihave, til en kolonihavefest. Ja. Det var også et smukt møde, altså et smukt ja, Det var også et smukt møde mellem to øh, typer, vil jeg sige, to personligheder. Mange forskellige personligheder, men jeg ja. Men, der hørte vi Ja, Kan du huske det? det var jo Og jo. du nødt det i fuld drager. Ja. ja, det var nu også mig, der havde lukket det. det var en til at putte, at det skete hun på altså fra så en sømme som er ja. og, øhm, og jeg kommer hen til dig, og jeg siger, ja. kommer der, altså er der ikke mere end violiner? Mm. Og så sagde du. Jeg sig ikke mere, Nej. det er perfekt som jeg. Det er Det var en idé altså. det var. Det var, der, der smilte jeg, <laughs> der grinede jeg inde i mig ja. selv tænkte, ved du hvad? det skal jeg bare have lov til ja. Det er, hvad hedder det, din københavnerstand Det er godt Gustaf meget. Ja. Der skal ikke fælles ved det Nej, det skal der sgu ikke, det skal, der ikke. Det, det skal bare nydes som det er i sig selv ikke noget med et stort uh, symfoniorkester på Rinksen. Når man kan gøre det så flot, ja. inden vi jo lige. Lige præcis. Mm -hmm. Og det samme med, for at trække den tilbage. Kald den. for sig selv. Kald den måske. Ja, lige præcis. Så det er ikke noget med at tænke på en mulig status, og du skal lige se en eller anden sviske frem for dine venner, eller sådan nogle ting der. Nej. Du skal, for fanden? Hvis du møder en pige. Altså så... Ja. Altså. I der er i det, altså, du skal ikke tænke på alverdens ting og hvad tænker mine venner om det og, eller op, eller hvis det er en fyre, hvad tænker mine veninder om det eller ja, eller to, det er to fyre ja, tænker eller eller andre på to chilmails der, så ja. ja, <laughs> <Ja, laughs> så tænker jeg på trækket <laughs> <laughs> to træs kan det ja, ja. for, for at det kunne være den mest smukkeste kærlighedshistorie der Altså, jeg kunne godt til en stor film, altså. Jeg? Ja. Altså, det er lige noget i sidespring okay. her på Instagram. Der så jeg faktisk et Jo, det må du ja, siden, ja. ja. Der så jeg et billede af en mand af en dame, mm. uh, som var gravid. Ja. Og der stod der over, at uh, manden, som før var en dame, ja. har gjort dem som før var en mand gravid. Så det var to okay. folk der havde skiftet køn og så gjorde de en anden gravid. Ud. Er det det gjorde køn? de første gravid før de skiftede køn eller gjorde så de skiftede først køn og så gjorde og, og så så de en anden gravid. Det er og det er jo det er jo nemlig sådan et maleri der altså, det. Yeah. Jo, men men fedt også altså, jeg synes det er fedt Det kan altså, man godt være, det, det er helt sikker. Det synes jeg. Så er det, der er pludselig her jeg, ja, jeg synes det altså, Jeg synes generelt man skulle dykke noget mere af Det der queer tematik der Som man for eksempel finder i Pablo Almodovars film der Der plejer altid at være en transseksuel tra Eller transkønnet øh, I hans film Altså det øh, Man var nærmest skuffet der, ikke? <laughs> altså, Det er det, det, det bare Det er nærmest en normalitet Altså selvfølgelig altså, er der en, en transkønnet I hans film Altså <laughs> Altså det kan være, at jeg skal komme med en indskudt bemærkning, ja. det er, at da vi så brainstormede på det her, ja. der snakkede vi jo om, at vi også skulle have nogle klassiske film ind, jo, øh, nogle klassiske kunstfilm, ja. og det er et eksempel på det, du nævner her nu, er det ikke sant, eller hvad? Jo, altså Almodovar, er... eller... Al Al Al han er jo en, en øh, spansk filminstruktør også, altså en, man kan kalde for en autor Okay. Og ligger ja. ligger ligesom i, at, at det er en, en struktør, som i ligesom så har et personligt... Øh, altså, laver film ud fra en personlig vision. Ja. Altså, og, og, og prøver ligesom at søge en form for originalitet osv. Har sit personlige præg, har sin særlige tone, sin, sin, sin særlige farvestrøg. Oh, ja. Det er også det der med, at han laver film for filmens skyld. Yep. Og ikke for, at man skal tjene tænke... Nej, nej, nej, det, det, det, er, det er slet ikke et, et håndværk, et eller andet håndværk eller sådan noget der. Det er kunstfilm. Det, det, er, det er en film, der vinder mere end blot at underholde. Mm. Selvfølgelig kan det sagtens underholde. Det er utrolig utroligt underholdende film, han laver. Men det er også film, der prøver at søge en form for forståelse af det at være menneske. Mm. Øh, det, det er generelt tanken med... Auteurs og Auteurs og såkaldte kunstfilm Altså at det er film der vil mere end blot At, at, at være en, mm. en såkaldt popcorn øh. Altså så et, et hurtigt chobang øh, yeah. knald der det, Og der, um, der har vi nemlig snakket om I vores, uh, hvad du, i vores brainstorm der ja. Generelt også var et, og det ret sjovt med. Jo bestemt um, Der snakker vi om at det kunne være fedt Hvis man lavede sådan at vi sagde okay den her film, der er jo der, de er bragt op Så øh, så går vi hjem og ser den Og så hvis man sidder og bytter til det der, så kan man gå hjem og se den Og så næste podcast Ja yeah. Så har vi været hjem og se den Og så kan yeah. man sådan lige pludselig den Jeg kan snakke snakker. noget lige pludselig yeah. Og folk der har set den, kan så også sidde med deres egne idéer, og så kan det. Ej, nej, det er helt forkert Og måske blev inspireret til selv at se den Jamen jeg tænker man, det, så kan man være inspireret til selv at se den yeah. Og når vi så, når man så hører den næste podcast ja så kan man sådan selv tænke med og tænke, ej, det det, de siger der, det er helt forkert ja. i forhold til vejret. Vi, altså. vi kan jo komme til at spoile alle mulige ting her, det tænke, hvad Det gør, altså, så må de... Man, så må man, de sgu lukke ørene eller? Sådan, det er jo ikke ja. sådan, at den bliver sendt nej. på TV2. Nej, uh, så, altså. så hvis man gerne vil se den, så går ja. man og og se den, og hvis man ikke vil, så sidder vi jo bare og snakker Og det gør vi jo i liv i forvejen. Jo, oh, jeg, men men altså, nogen, der tænker, at, nej, jeg, jeg. Noget. nej, jeg vil også sige, at mange af de... Kunsten, jeg har set, altså, det, er ikke, det er jo ikke som sådan at, at handling er det vigtigste. Det er mere måden handlingen sker på. Det, det er mere måden, altså øh, farven på, på det hele har. Altså, det, det er mere udtrykket, hvad, mm. hvad der det spændende er eller det. Ja, det er det er ikke sådan at okay, så fandt man ud af morderen. Okay, så, så kan man ikke se den film igen. Det, det er ikke det, er ikke det der handler om. Det er mere altså de der den der, den menneskelige interaktioner, der sker Og dem kan man jo blive ved med at se igen altså, Det er jo ikke Som sådan noget, man kan sprøjte det som Jo, man kan som sagt godt fortælle Et, et handlingsreferat Og fortælle hvad, grund, tæn, og så osv mm. Men man kan jo ikke præsentere det Men folk er jo nødt til at, at se det Med egne øjne og, og ører, Altså Den her specifikke scene altså, Vi kan jo fortælle nok hvor, hvor nok så fantastisk, der er for eksempel er en specifik scene i uh, Tarkovskis Solaris, hvor, uh, hvor hovedpersonen og hans, uh, hans uh, fremkrystalliserede kone der, hun ligesom omfavner ham, og der er ligesom et tidspunkt, de er på sådan en rums, uh, rumskib, en planet der, og så svæver de ligesom op i, i, det, i, i den her dagligstue i, i rumskibet der. Altså, det, det er utrolig utroligt smukt moment, øjeblik altså med, med til tonerne i fruftsum herr Jesu Christ er bagt altså, og så hvor du også ser trykket, øh, jeg mener det er på den yngre et, et, et maleri der er sådan altså, et vinterlandskab samtidig med, altså øh, jeg kan slet ikke forklare lige, hvilken helt fantastisk oplevelse det er og lige, at se lige præcis den scene der altså man kan få sådan satme YouTube, den her scene også og så videre, der. man kan bare solaris og Takovski, så kom man ind på det Men, okay, øh, men, men, øh, men du blot for at nævne et eksempel at, at, at, at, at jeg kan fortælle nok så flot om den her specifikke scene Men, public, men folk er nødt til at se den til altså, det, det er ligesom at, at snakke om et stykke musik Og snakke om Beethovenen storslået i 9. Fordi, men for fanden, du kan ikke fange ind at den er, hvor, Hvorfor den er storslået med ord du er nødt til at høre det selv. Du er nødt til at mærke det med din krop Men at, jeg tænker okay, bare, okay, det er erd det her. Jeg tænker bare, ja. at man, fordi mit utrænede øre og mit uh, meget jævne, min meget jævne forståelse, vil jo også gøre. Læg læ læ læ forståelse. Læmens forståelse. Fortanens <laughs> forståelse Ja. Det vil jo gøre, at hvad hedder det, at um, det kunne være rigtig fedt. At have hørt nogle ting og fået debatteret nogle ting, ja. som gør at man lige pludselig forstår Beethovens øh, meget storslåede linje, som lige Helt på sikkert, lande, helt sikkert. Så jeg tror, at det at man siger, okay, jeg skal hjem og se den her film, jeg tænker hvad fanden er det for noget lort. kommer tilbage, høre hvad det egentlig er. Mm. Også fordi, som du siger, at jeg tror egentlig ikke, at debatten vil være interessant i forhold til, hvem var morderen så. Debatten vil være interessant i, hvorfor har de valgt at filme det på den her måde. Mm. Hvorfor vælger karakteren her Og, og reagere på ja, den her måde ja. I den her skrivende situation altså, Og jeg tror det er det vi kommer til at snakke om Mere end handling er på hele så, Og ja, det der med og at forstå en film På en anden måde end bare det er præcis. en præcis. Og også og det er udenom så og så videre det er der. præcis. Hvordan indgår den her film I hele Filmtraditionen og så videre der? Og så du, ja. øh, så nævner du sådan noget med så At øhm, At så hænger der et billede der som er mattet af en eller anden, og det har måske en helt bestemt betydning, mm. som passer rigtig godt ind i den scene, der foregår. Ja. Så, og det vil jeg jo aldrig have tænkt over, fordi at ja, hvad? Ja, ja, no. Men, men omvendt vil jeg også sige, at altså, det er som en af mine kæphæste, når man snakker om estetik og kunst og osv. Jeg vil stadigvæk insisteret på, at det handler om den nøgne oplevelse af et kunstlære. Altså. Det handler om, at du skal ikke til at læse alle mulige ting om et eller andet øh, maleri eller et eller andet stykke musik du behøver ikke at vide at noget, en, en dyt om Sjønbergs øh, 12 for at kunne være til hans musik altså det skal være sådan at når du putter et stykke øh, forklært i akt af, af på der så skal du kunne nyde det som det er i sig selv altså så, så, skal, du, så skal det være den her nøgne oplevelse af kunstværket altså det, det synes jeg det, det er ligesom det der er grundværdien ved et kunstværk, det er den her nøgneoplevelse. Ja. Og det er jo netop derfor, at man skal gå hjem og se den først, og så høre på podcastet, hvor man snakker om den bagefter. Og ja, om, men det er ikke det andet, for det rækkefølge. Jo, jo. Altså. For at man får den nøgne oplevelse, ja, ja. og så lige pludselig kan tænke med og reflektere mm. med, når jo. vi, når vi uh, i taler om noget. Vi kan jo aldrig indfange essensen af det her kunstværk. Fordi essensen er, at det kun kan opleves som film, som musik osv. Men vi kan selvfølgelig omkranse det på en måde. Altså, vi kan skabe en, en spændende ramme omkring En, en spændende indpakning af, af den her gave her. Altså, vi, vi kan fortælle nogle små små anekdoter og, og historier og, og så videre, som er, og, har det værdi i sig selv, men som ikke, som ikke indfanger noget ved kunst, altså som, noget ved kunstværket som sådan. Altså, vi kan fortælle om, at i gett, hvor det hedder, Beethoven havde, da han skrev en 9. symfoni, eller, eller Fellinis... Øh, Øh, ja, ture til, til psykoterapeuten der, mens han arbejder på 8.5 øh, og så der men du kan ikke indfange selve filmen 8.5 altså, den, den har ligesom en enhed for sig selv altså den eksisterer i sig selv på en måde den er ligesom sådan en, en, en, en hvad skal man sige sådan en et vindue ja, det, eller, eller sådan en cirkel altså, eller sådan en ligesom en, en kinderæg øh, pakke der, altså, som ligesom er indfanget i sig selv i sin egen kuppel på en måde mm -hmm. altså, det, det, som ligesom er i sin egen verden som eksisterer på sin egen formisser og jeg vil også sige, at selvom forfatteren eller filminstruktøren eller altså, øh, kunstskaberne som sådan har alle mulige tanker om det her kunstværk, så vil jeg stadigvæk sige at at, at, at, han, at, at vedkommende kommer til kort om sin egen kunstværk, det er ligesom at skabe uh, et barn, altså, det, det er jo, du kan jo nok så mange uh, tanker med, hvorfor du har skabt det her barn, men barnet eksisterer jo for sig selv, altså på sine egen præmisser. Og, og vokser op og at at er et individ for sig selv, osv. Det, det kommer det i hvert fald til. Ja, ja. Uh, så, så på den måde synes jeg også, at, altså, at, at, at, at kunstværket eksisterer i sig selv, for sig, altså, for sig selv. Altså, selvfølgelig kan det også indgå i en, en, en sammenhæng, og et stykke musik kan bruges i en bestemt scene, i en film, og få en ny betydning, osv. Eller, eller, eller få ny oplevelse, altså, du kan få en ny oplevelse med det her stykke musik, ved at du ser det i den her filmscene, osv. Ja, eller forskellige kontekster. Jo, jo, jo, det er, helt sikkert indbrug, altså, det, det er ikke, men... men, men men, men igen altså, men der, der på en måde bliver det måske også et nyt stykke musik, du hører der, i den sammenhæng, du ser, mm. men, det, det, men det er stadigvæk en sammenhæng, der eksisterer i sig selv, altså det er ikke sådan, øh, altså noget, der, der må relateres til noget andet og så videre, for at få noget energi, eller få noget, noget værdi og så videre, der, altså for noget mening, det, det har noget mening i sig selv, det er, det er essentielt, det er intrinsisk, hvis man skal sige med et eller andet flot ord, der. altså i er en iboende værdi i det. Altså. Nu vil jeg så være, synes jeg, ja? til en vipo-forlæg. Det der ja, er, at, at er det, det eksisterer i sig selv, ja. at det det er, for det produkt det er. Ja. Og så må du ikke tillægge den, den værdi, du nu synes, det ja. har. Ja. Æ, men det er, ikke, det er ikke mig som en producent, der har tillagt den, den værdi. Ja. Det er beskueren eller smageren, forbrugeren. Altså, det må jo være det samme med kunstfilmen. At de eksisterer i sig selv, for det de er. Og så er det jo så op til beskuren, og, og tillægget den værdi, de ser. De det er præcis, altså. Øh. Altså, det, og det, ja, altså, og, og så selv det ind i en meningskontekst, og så videre, der. Men, og jeg må også sige, at for eksempel også, nu skriver jeg meget digt, selv, der. Altså, det er jo lige, altså, det, der oplever jeg tit, at folk lige siger, Men, hvad betyder det, det her, du har skrevet, eller, nej, jeg forstår det ikke alligevel, og så videre der. Mm. Øh, jeg, forstår, jeg forstår ikke digte generelt, og så videre. Men man misforstår det bare ud. Der er sgu ikke noget at forstå med digte. Digte er til for at blive oplevet. Altså. Og der er selvfølgelig mange digte, som du ikke oplever dybt ved, altså som bare er ord der flyder ud for øjnene for dig, mm. og så videre der. Men så er der lige det her digt. Eller det her stykke musik, som virkelig bare altså, er som et festbyggeri for, for dine sanser. Mm. Altså, og det er fedt, når det sker. Altså. Og det, det er den grundfølelse, det er det, det her altså, som er essensen ved det her kunstværk. Altså. Og det er jo ikke sikkert, at du havde tænkt dig, da du skrev dit digt, at det skulle være et festbyggeri for mig. Men det er jo åbenbart fordi, at du har skrevet noget, der, der rammer mig lige der, hvor jeg er. Og det kan være, det et andet digt fra en anden person, der bliver ja, præcis det samme. Præcis. det, det er jo og så, også sådan. Så det eksisterer som det, det, er, og så, mm. så er det jo bare fedt, hvis det rammer nogen. Ja. Men det betyder ikke, at de, at de er dumme, eller hvad hedder det, ikke hvis ikke de får den der føle. Nej, det vil jeg ikke sige. Det kan jeg sige. Altså, man kan altid diskutere om, at kunstværkerne er mere kunstværker, mere storslået end andre kunstværker mm. Det, det, det er en hel diskussion for sig, om den er forskel på, på kunst. Det altså, kan det skrive ja. ned, så kan vi... Ja. Men, men, men jo, altså det... Øh, der, der, der, der vil jeg måske nok sige, at der, der er... Der forskel på at høre et, et stykke årlig musik af Buxtehude, og så et årlig musik af, af Bach eller sådan noget måske. Mm. Eller, der, der, der, der, der er lige lidt mere specifiktighed over og et stak med parkering. Men så vil jeg ja. tilbage til så meget tilbage til noget med at akustisk kunstværk, hvis man Ja, jo, jo, jo, jo, jo, jeg er ikke sikker. Og der er også sit så, også med, med digter, altså der er jo der er også folk som som står og ølke kæften, men wow, shit, der skal jo en indsættning der. Se, <laughs> <laughs> men øh, øh så altså, min ikke rigtig, altså det det skulle da ja, det skulle så spændende, altså det, de skriver, af det er meget kliché og, og mm. uroginalt. Jeg tror meget, det handler om, spørgsmålet, hvad der er godt kunst og hvad der ikke er godt kunst, det handler sgu meget om originalitet. Mm. Det handler meget om et, et id, ø, og så osv., altså at male med nye farver og osv. Så altså, det, hvis man bare gentager og så osv., altså det, så skal man være noget nyt, altså det, så... Det, det vil jeg bestemt kan du se som dårlig kunst, altså. Det, det er sådan noget, som man, man, man laver i lande som Nordkorea, hvor man maler de samme malerier af Kim Jong-un, altså det er det, det samme jord og maleri med ham, altså det, det, det er, derfor det bare sådan en brugsgenstand på en måde, altså der, der mister du det kunstværdige. Det kunstværdige er at det levende i et kunstværk, altså det, det, det er den her, det, det her, du ikke kan... Det er det, det, der, der hele tiden svæver omkring det, poserede om, omkring det her kunstværk her Og der vil jeg sige, at altså, nu har vi lige været inde omkring kunstfilm Vi, mm. vi, har, vi har været inde omkring, hvad mm. hedder han? Øh, Folkehøjskole Sangebom Og der tænker jeg, at vi havde også snakket om, at vi skulle øh, prøve at forholde os til noget aktuel kunst ja. øh, Så det bliver også en del Ja, æh, men, men den her podcast, skulle jeg måske og, allerede nu øh, komme med en pym-sittel, vi kunne se til næste gang, eller sådan noget? Yeah, ja, fordi der er faktisk gået halvandet time, ja. øh, så tænker jeg, det kunne være fedt, hvis, ja, ja, så, øh, hvis udsendelsen var cirka halvandet time ja. Eller, ja, så kan vi lige slutte med det, altså ja, så som, som en, af med en, en såkaldt cliffhangers. Cliffhanger, ja, ja det kunne være fedt, ja. det kunne være, det kunne være jeg synes vi skal starte med bravure Altså jeg synes vi, vi, vi Det må godt være en god start på det her Det synes jeg så, Og nu har jeg allerede lidt nævnt Den film jeg har i tankerne Det kan øh, jeg næsten også fornemme. Ja. Jeg tænkte på at vi skal se Fellinis 8,5 Fellini 8,5 Jeg skriver 8,5 ja. okay. Altså så er du ikke på Fellini Italiensk øh. Instruktør Som er øh også altså, som lavede de her auteursfilm, som havde sin helt egen, særegne stil. Og det er også det, når jeg, når jeg snakker om auteurs, altså, du er ikke i tvivl, når du ser en film af Fellini. Du, du kan bare næsten med det samme se, okay, der, der, fordi der er sådan en særlig øh, måde at lave billederne på, og, og karaktererne, og øh, historien, og æstetikken, og det hele der, altså, som ligesom okay, altså som giver gi gi et, et samlet indtryk på en måde, så er du ikke i tvivl om, at, at, at det er Fellini, eller Godard, eller Trofot, eller sådan noget, der har lavet den her film. Altså, du, der er du ikke i tvivl. Altså. Fellini, øh... men jeg tænker ja. netop, at, at nu må vi heller leve op til det, vi snakkede om, og så sige, at Fellini, over den her ja. sæden med nøgne i øjne, den, som, øh, ja. Ja. som et hvad hedder det? Et fartstykke, et ja. ringstykke blad? Jamen, lad os gøre det, og så kan vi altid komme med nogle andre, andre, andre, små, sjove historier næste gang, ja. og så videre der. at opnå i den lidt ind, og så videre, men, uh, men jo, og den skulle gerne være mulig at se på forskellige steder. Jeg mener, den... Jeg kan se, at den er på filmstriben. Ja, filmstriben, der, der der findes faktisk rigtig mange gode film også Også 8,5 mener jeg. Ja. Og, og ellers så har andre gjort mulige metoder til jo, jo. at altså, det er selvfølgelig ikke en, jeg tror ikke man kan finde den på Netflix eller HBO, fordi de er sådan lidt, øh, ja, de forstår så ikke på den slags. <laughs> men, øh, men, øh, men, men jo, altså, man skal lige grave lidt, altså for, for at finde den frem, hvad man er. Men det er det der det er sådan en skudskat, det er ligesom at, at finde anden, øh, en anden suvenskib, eller en eller anden sådan stor spansk armada, eller sådan noget der. Som guldmønter og sådan noget Jeg tænker også, at man har gravet lidt, <laughs> hvis man finder den og podcast i første omgang. <laughs> Så øhm, ja. man er nok, nok god ja. til det der med at finde skjulte skatte. Jo, ja, det, det er jo det. Det er jo det, lige ufærdigt. Hvis man finder øh, skjulte skatte i en anden, ikke? ikke som kapital. <laughs> <laughs> men øh, men som, øh, som glæder i sig selv, ja. Pinde øh, er altså de spjulte skatte i de ja. simple ting Lige præcis Ja, og at skatten ikke var penge, men det var kærlighed Tja, hvor det godt, så. ja Kan vi ikke sige, jo, det, at vi giver at, lige hånd på det her Ja, det var en rigtig god intro på det her præcis, ja. Ja. Og så ser vi, så arbejder vi sammen. så det gør vi så. Det bliver kun bedre Det ja. tror jeg ikke, kan blive bedre. jeg kan vi lige Men det er i gør... hvert fald, at vi har givet os ud på en vej så den står som en, øh, en, en københavnerstang. <laughs> det kan ikke blive bedre. Svæmme nu over vand. Så er det er det univers. Ja. Det er godt. Lad det være ordene. Yes. Og så skal vi ud i byen og, og, og få en københavnerstang ud. Det er planen. Tak for den gang.